Paz, irmão ficar com Deus a partir deste domingo 21 de agosto o senhor Renan kaiser estará de partida todos que têm conta a receber por favor entrar em contato com ele mesmo ou ligar no número 96 9 99 20 27 56 96 9 Pena paz e mão com Deus. A partir deste domingo, 21 de agosto, o senhor Renan Caize estará de partida. Todos que tem conta a receber, por favor, entrar em contato com ele mesmo ou ligar no número 96 999202756. 96 999202756.